Ага, тут дівчатка захотіли в швейну машинку купити. Я сказала, що можу дістати. Зробиш? Дівчата не з бідних. Можна заробити. І ще одне. Хоче колиться, але й хочеться. Дістань кілька флакончиків лісного ландиша. Цілую. Ге. Рубіку, привіт, дорогий. Я тут організувала гурток, Пов'язанню в'язанню гачком. Тільки не смійся, що в мене руки не стоять. Як пахне гешефтом, у мене все стає на свої місця. Терміново потрібні нитки ірис, оригінальних кольорів. Можна заробити. Ситець забирай назад. Я вже не знаю, що з ним робити. А карта того штапелю підкині ще. У нас тут просто пошесть. Зайдеш в університет всі, як з інкубатора. Моя робота. Скажи дяді Мусі, хай мені зробить кілька викройок на блузку з кокеткою і мереженим комірцем Аля Париж. Це дівчатам у нагрузку за швейну машинку, щоб не переживали, що так дорого їм обійшлася. Ага, подякуй Іренці за пляски. Вона ще не вагітна. Коли вона збирається народжувати? Адже їй вже за тридцять, а дядько Збишек взагалі пенсіонер. Скажіть тьоті Ані, що мені сподобалася домашня ковбаска у смальці, хоч і не кошер. Подякуй. Будеш передавати сумку поїздом, поклади щось смачненьке. Гроші не передаю. Піду в неділю на товкучку, віддам товаром. Твоя Галя. Номер четвертий. Привіт, Рубіку. Як там столиця нашої ніоб'ятної родини? Дядушка Леніньен лежить? Ніхто ще не спер. Нашого промокашку б туди. І з собаками не знайшли. б. Жартую. Ну що, попрацював у бібліотеці? Каріна переживає, з ким ти там зв'язався. Ти ж не маєш нюху на людей. Не ризикуй, поки не розкусиш, хто чого вартий. Що ти привіз? Я поки що мушу затаїтися. Мене, здається, зашухерили. Хтось накапав на мене в комсомольське бюро. Я зараз у підпіллі. Мені нічого не передавай. Збувай усе в Бердичеві. Бо якась встукачка завелася в гуртожитку. Я повинна її вичислити перш ніж розводити діяльність. Мій гурток із в'язання просто процвітає. Всі начепили на картаті сукенки, мережені комерції і манжети. Цирк та й годі. Може організувати ще щось? Ще прибутковіше? Ти за мною скучаєш? Щось у твоїх листах цього не відчувається. Тільки питаєш про однокурсників. Ха, ревнуєш? А завтра річниця, як ми з тобою, ну, те Пам'ятаєш? На Новий рік. Просто в комірчині живуських. Серед ванілі, кави, це на моно. Пам'ятаєш? Ми ще тоді вийшли білі від борошна. А Іренка думала, що в її коморі завелися миші і півроку потім ставила мишоловки. З того часу ти в мене асоціюєшся з булочками з ваніллю і цинамоном. Приїжджай до мене, мій солодкий, мій ванільно-цинамоновий. Чекатиму. Твоя Галя. Номер п'ятий. Доброго дня, мій коханий ревнивий вірменчику. Сашка поспілав, не хахаль мені. Він секретар комітету комсомолу. Це від нього залежить моє добре ім'я, як комсомолки. Саме його заслуга в тому, що нашу аферу по збуту малонетонни ірису витлумачили як культурну роботу в гуртку. Умілі руки, а не як спекуляцію нитками. Так що майже я з ним хоч Час від часу пофліртувати. Те, що ти бачив, це лише інстинкт самозбереження. Тож твоя сцена ревнощів була не в тему. Я люблю тільки тебе. Думаю тільки про тебе. Ти у мене один. І ніхто мені більше не потрібен. З товаром почекай. Ще не час. Тепер знаєш, у мене нюх, як у мами Берти. То це правда, що ти підслухав розмову Каріни з Анькою, що мама Берта не рідна мені? Ну, я давно підозрювала. Я така білобриса і зеленоока зовсім на єврейку не схожа. Але якщо це правда, то я їй ще більше вдячна. Я буду на жовтневі свята цілих п'ять днів. «Чекай, твоя Галя».